Люблін, 1992 Усе, що я досі зміг написати про Люблін, укладається в коротенькій фразі, загубленій десь посередині вступу до географії. Мова в ній про недавню нагоду дивитися на Люблін з узвища тамтешнього старого міста. Жодних деталей я тоді не навів. Тому нині, 17 років потому, я можу лише здогадуватися, що йдеться про оглядовий майданчик при вулиці Гроцькій, трохи вище театру НН. Хтось, напевно Пьотрик, а може Влод Ко, а радше вони обидва, вивели мене туди. Саме звідти можна дивитися на місто так, аби побачити іграшкове скупчення дахів, балюстрад, вуличок і площ, та ще й дощемо, до зупинки серця, гостро і болісно. Про зупинку серця я написав не без перебільшення, але у травні 1992 року воно в мене і справді реагувало на кожне подразнення Старої Європи, коли не повною зупинкою, то принаймні аритмією. Однак не виключаю, що йдеться про якийсь інший пункт, як, наприклад, про Замкову площу або Тринітарську вежу, чи ще про якесь оглядово-спостережне підвищення у старому місті Любліна. З узвищами в мене суцільна непевність. Значно краще мені ведеться з узниздями. Є таке слово. Відтепер буде. Найкращим узниздям Любліна – для мене виявився Гадес. Ущелина гада. Це такий підземний ресторан за два кроки від Краківського передмістя та Литовської площі. По-нашому він звався б Аїд. Хоч ніхто ніколи в нас не назове так жодного закладу, хіба що похоронний. Я ще можу собі уявити кафе Аїда. Останній гадючник для спитих оперних солістів та ветеранів хору. Агіда? Так, можливо. Але Аїд? Володар царства мертвих? Аїд або ж Гадес? Підземний цар і його царство? Після кожної поетики в такому закладі, мабуть, почуваєшся Орфеєм. Особливо наступного ранку. Шкода, що я почувався Орфеєм тільки раз. У Любліні я бував десятки разів, а в Гадесі лише раз. Тоді. І це був той раз, коли ми переспівали айрішів. Так буває, коли в одному підземному просторі перетинаються два банкети. Айріші заповзялися перетворити Люблін на Дублін і почали першими. Ви чудово уявляєте собі ці їхні балади, тож нема ніякого сенсу переказувати тут їхній зміст. Вистачає лише ствердити загальновідомий факт. Балади айрішів довгі, наче пісня про Довбуша. І коли айріші дотягнули до фінішу першу з них, ми цілим нашим банкетом їм увічливо поаплодували. Це була помилка, бо розохочені айріші затягли другу. На третій поляки, що були з нами, почали провокувати в нас демонів гідної відсічі. Прихильники аналогії свого часу звернули увагу на певні британо-слов'янські відповідності. Якщо англійці є росіянами Британії, то шотландці – її українцями, а вальлійці – білорусами. Ірландці ж – безумовні поляки. Їхні військи значно м'якше, ніж у шотландців. Ось вам і доказ номер один. Шотландське віскі тьмяне і їдке, ніби купорос, а ірландське – просвітлене і запашне. Потрібні ще якісь докази? Ірландці значно непримиренніші, коли йдеться про звільнення від англійців. У шотландців еліта значно продажніша, щоб не сказати зрадницька. Ну і так далі. Згідно з усіма цими відповідностями, поляки того вечора мали б усіма силами – підтримувати айрішів, своїх заморських двійників. Натомість вони вимагали одного, щоб ми співали у відповідь. Після третьої балади айрішів нас уже й не треба було якось особливо під'юджувати. Ми вдарили шапками об дно підземного царства і ревнули «Ой на, ой на горі, та й жнуть». Це вийшло краще, коротше, Сильніше і страшніше, ніж усі три айріські балади разом узяті. Увесь гадес, усі його резервуари, загашники, загадники, коридори та лабіринти з усіма загубленими в них тінями вибухнув екстазом. Заскочені зненацька айріші довго про щось радилися і врешті видали, хоч уже і без видимого задоволення, а швидше з обов'язку, Четверту баладу. Черговою помилкою тепер уже їхньою стало те, що четверта балада виявилася ще довшою і тягучішою, ніж попередні. Мабуть, вони змобілізували найкраще з усього, що в них було. А найкраще в їхньому уявленні – це найдовше. Зрозуміло, що наша відповідь – ой, у лузі червона калина – просто розмазала їх по стінці. Я й сам дивуюся, чому я щойно вжив цей розхожий бандюдський вислів. Але іншого в мене просто не знайшлося. Це справді було розмазування, справді калиною і справді по стінці. Свідченням цьому стала цілковита деморалізація айрішів. Після чергової, хаотичної та розгубленої наради вони не знайшли нічого ліпшого, як затягнути бітлівський єст туди це стало їхньою агонією. Я вже й не пригадую нашої відповіді, пам'ятаю лише, що вона була нищівною і остаточною, кришталеві чаші, голівонки наші, шаблі, кулі, тралі, валі і так далі. За мірками футбольного матчу ми перемогли десь із рахунком 5-1. Продовження забави в царстві тіней відбувалося під знаком братання всіх з усіма. Здається, ми навіть разом випивали за Джеймса Джойса. Це письменник, який настільки любив Ірландію, що аж називав її свинею. І, звісно, не міг у ній жити.